Maydur suresinin üçüncü ay üçün etdi və buyurdu ki, bu gün mən sizin dininizi tamam etdim, kamil etdim və sizə olan neymətimi yetirdim, tamamladım. Bundan sonra Allah təhərlə Peyğəmbər Səsənimin canını alır, ruhunun bədənindən çıxardır. Lakin o vaxta qədər Peyğəmbər Səsənimin hətta yahudilər Mədənədə istəyirlər ki, Peyğəmbər Səsənimin başını qatırdılar evin altında ki, yuxarıdan bir nəfər daş atsın, düşsün Peyğəmbər ölsün. Peyğəmbəri yığmışlar, evin dibinə Divanın divinə orada söhbət edirlər, başını qatırırlar, sual edirlər, gör ki, maraqlanırlar ki, yuxardın biri böyük daşasın və Peyğəmər ölsün, lakin Allah'tan əla mələk göndərdi. Cəbrail ə.s. göndərdi ki, gec Peyğəmər edin ki, o məclisdən dursun, oradan durub çıxsın, onlar onun üçün hilə qurublar, lakin Allah'tan əla hilələrə qarşı ən gözən hilə qurandır. Yəni Allah'tan əla Peyğəməsini belə qoruyub və Peyğəməsini yəhudlər və haçbərəslər belə tanıyırlar ə Öz çıxan, hətta bunu naçaylı ayələr oxumuşlar, onun üçün bir dəqiqə nəsranlərdə dörd dənə incil möhtəbərdir. Lakin bir dənə Barnaba deyən incil var, o incilər ləyənətlənmiş incil deyirlər. Niyə görə? Çünki orada Peyğambas Sələmi adı var, həmin incildə Peyğambas adı var və onun vəsfi var. Ona görə o incil ləyənətlənmiş sadır. O incil də gizlənilir incil, yəni gizlətmişlər. Lakin onu bir nəfər keçir, axtarıb tapır. Axtarır, tapır və Papa həmişə otağa girəndə özü girəldi və özü də çıxardı. Lakin bu İncil-i inci çıxardan həmin o keşiş papaya çox yaxın olur, Papa buna inanır. Ha, o vaxt ki, Papa rəmişət Ona çox inanır, həmin o keşişə. Onun yöyrə də onun girib çəndə yoxlamırdılar. Və o da həmin o İncil-i barlar və İncil-i götürür Paftarın altına qoyur, gizlədir və çıxır. Ha, o əvvəz oxumuşdur şərdə, bilirdi, belə incir var, lakin çıxarda bilmir, yaymaq üçün. Və onu çıxarda ondan sonra incir yayılır. Və ondan sonra inciri lənətlənmiş incir dedilər. Və bugün, yəni, bu, həyəni, belə şeylər, iki lənətlənmiş incir. Bəni, var. Var, və Peygamist hanım orada adlı var. Lakin, yəni, o möhtəbən incir sayılmır, yəni, xristiyanlar, o inciri inanmırlar. Çünki, yəni, çünki o inciri, yəni, Təhsil də yəni o nisbətən azdır. Ona, ona inanmırlar. Yəni ümumiyyətlə Roma imperiyası böyük idi. Roma imperiyası böyük idi və onlar həmin ovadkan tapanaсына, yəni müqəddəs tapalarla isəmişin yığırdılar. Sirnəslər, yəni xristianlar 15-ə yaxın yəni şuralar keçirdilər. Yəni böyük icmala yığıb bütün yəni yığıb bütün təriqətləri Bir neçə ildən bir, təxminən, aralarında 150-200 il fərq olmaqla, yığıblar olmadan neçə dəfələrlə, ki, hamısı yeşilir olsunlar. Bir dəfə ispat edirlər ki, müqəddəs ruh, yəni üçlü idi. Allah müqəddəs ruh, bir də yəni, Məryəm, yəni, o cür. Bu üçlüyü tə, təsdiq edirlər, obru məclisdə deyirlər ki, belə gəlində yəni, öldürləmsin. Sonra ki, yəni, obru məclisdə təzən qayda da, həmin fikirə. Yəni, o vaxt olunan hansı fikirlə qanun olurdarsa, məclis yığıb, şura yığıb, ona ofşiri fikiri müdafiə edirlər və müəyyən bir incil deyirlər ki, bu qədər incil olmaz da. Qısar qanun. 300-də yaxın incil var, hərsində bir-birinə ziddir. Bunların bir yeri gətirmək üçün onlar ittifaq edirlər, nəhayə təxminən, yəni, miladının 1400-ci ilində hamısı ittifaq edir ki, 4 dənə incil qalsın. Səhvrə mələsə, 1400-ci ildə olur. 4 dənə incil qalır, Belə dostun incilə, yəni bütün hamısı ittifaq edirlər. Lakin yəni buna baxmayaraq, yəni protestantlar, katoliklər arasında bunla fərq var. Bəziləri birindən alı, bəzisi almırsan, yəni fərq var. Və dördüncünün heç birdə bir-birinə mətnən uyğun gəlmir. Dördüncünün arasında müqayisə etsəm, burada deyir 5-ci də orada deyir ki, 250-ci ildə, Demira 7-ci, 6-cı ildə. Yəni fərq az deyil. Fərq həddini artıq, yəni böyük fərqlər də yəni, bu kitablar bəşər tərəfindən dəyişdir. Onun elə də, burda mütləqinə olmalıdır, zidiyyat olmalıdır, istəyə istəməz. Orda var, Əhməd var, Məhəmməd var. Yəni, bu adlar Peygamad adları əvvərdən yəni, o kitablarda deyilmişdir. Onun elə Peygamad Səhəm həmçə ki, Ənəd dəvot-i Əbi İbrahim və Buşra isə. Mən deyir, atam İbrahimin duası və İsa Peygamberin müjdəsiyyəm. Yəni, artıq mənim müjdə vermişdir İsa Peyğəmbər İncildə, müjdə vermişdir mənimlə ki, belə bir Peyğəmbər çıxacaq. İbrahim Peyğəmbərdə ondan qabaq dua etmişdir. Allaha ki, ya Rabbi, bu qoyumdan, yəni İsmail Peyğəmbərinin zürriyyətindən salih bir Peyğəmbər, salih bir qul çıxar, o sənin yoluna dəvət etsin və yalnız Allah ebat etsin. Allah şəriq qoşanadın, olmasın. Və o da Peyğəmbər səsalam idi. Yəni, onlar bunu əvvəzən bilirdilər. Yahudlar və axı Həmçinin necə deyilir? Yəni Salon Farisində Peygəmbərsizə iman gətirməyin səbəb əvvəlcə yəni Yahudilərdən və Xristianlardan eşitdiyi peyğəmbərə Vəsudu ki, belə bir peyğəmbər yəni bu sətte peyğəmbər gələcək, onun Salon Farisə iman gətirir. Lakin kölə olduğundan, kul olduğundan onun ağası onu azad etmirdi. Çünki ağası iman əhlindən deyildi. Onun peyğəmbərsə salaməni yəni onu almaq istəyir, o Köləsi deyir ki, min dənə xurmaq əkməlisiniz. Min dənə xurmaq əkməlisiniz və hamısı da yəni, bitməlidir, yəni, hamısı tutmalıdır ağaclar, hamısı göyərməlidir. Və Salman fasliyyət, bunun Peygamber sələm deyəndə Peygamber sələm yəni, deyir ki, mən əkələm. Və min dənə xurmaq əkələm və hər ağacın dilində Peygamber özü bismillət deyib qum tökür. Və bütün ağaclarını hamısı da göyərlər. Yəni, e, heç bir ağac, yəni baxbanlar məsəl təxminən 70 faiz nəkilər məsəl üçün. Deyək 100 nəfər ağac çıxıram, 70 bəsdir. Yaxşıdır bu. Bəlkə peyğəmbər səfəmə yəni doy Bütün ağaclar üstdə səma fasilə olur, azad olur, köləlikdən azad olur. Və kitab ehliyən Yahudilər və Xristianlar necə ki, bilirik, bu həqiqəti dörd basdır etmək istədilər. Yəni həmin Tövratın, İncilin dəyişməklə istəyirlər ki, peyğəmbərlər bu həqiqətin gizlətsinlər. Və bu axdaba tələ Quran-ı Əgər surəsinin 79-cu ayəsində buyurur ki: "Fəvailul-lizin iktubu min əydihim, sonra yəqulun: "Həza min 'indillah" liştrəbu bihī samdan qalīla." Vay olsun, o sməkcilərin halına ki, kitabları öz əlləri ilə yazarlar. Yəni Tevratı, İncili öz əlləri ilə yazarlar. İstədikləri kimi bucaq yazarlar. Sonra ki, bu Allah təndir. Yəni bu Allahın kitabı. Deyirlər ki, bu Ləşdə olubi hisəmələn qarilər və bunun müqabirində müəyyən miqdada pul almasını ona belə edirlər. Deyil, Allah belə edənlərə lənət etsin. Çünki o vaxtda hakimlər rısa qaz ki, bu kitabı dəyişmək lazımdır. Onlar da dəyişirlər və bunun müqabirində onlara çoxlu miqdada pul verirdi. Həmin hakimlər, həmin o kimlər istəyirlər ki, bu siyasətlə tərk et etsinlər və Allah da onlara nə deyir? Deyir ki, və ay olsun o kəslərin halına ki, onlar Allahın ailələrini puluna satırdılar. Lakin buna baxın, məyərək onlar yəni, nə qədər çarsadır ki, bu inciləri incirləri yəni, dəyilsinlər, lakin buna yenə yəni, nail olamıyordilər. Buna baxın, yenə incirlərin, dediyimiz kimi, bəz müstisələrinin adı yəni, buyuna qədər qalmışdır. Və həmçinin Peyhəmat Sələminin nə vaxt və hər əndən çıxacağı da həmin kitablar da deyilirdi. Onu yürüdür, yaxudur da yerin mədnədə Yahudlar gəlib mədəni məsnunlaşmışdılar ki, peyğəmbər belə bir yerdən çıxacaq. Belə bir yerdən çıxacaq. Onlar Uhor yəni dənizə tərəf, olan tərəfi göstərib təxminən demişdilər ki, yəni, təxminən buradan çıxacaq. Lakin filomasa Məkkəcə çıxdı. Məkkəcədə isə yahudilər çox idi. Deməli o çıq yahudilər. Ya lakin həmin vaxt Məkkədə də var idi. Məkkəcə çünki Məkkə şəhəri hər bir tərəfi dağla örtülü bir əhatəli idi. Hər tərəfi Məznədə də həmçinin, Məznədə bir dənə giriş şervaydı. Yəni necə bilirsiniz, xəndəy döş olanda Məznədə bir dənə xəndəy qazılır. Yəni dörd tərəfindən xəndəy qazılmır şəhərin. Bir tərəfdən, çünki oğru tərəfə dəvə girə bilmirdi. Piyada insan da çətindir girməyə. Hərınızsa, ikisənətə həccə getsəz, həmin yerləyə gedib baxsa görərsən ki, qap qara belə kimi daşlardır. Yəni, oradan heyvanın keçməsi mümkün deyil. Düz indi asfa asfa tökülən yollara çıxı Pisəs qara hissənsən görərsən heç ordan ordan heyvan da keçmə mümkün deyil. Onda belə bir giriş var idi mədəniyə. Mədənəşə bir giriş var idi və Yahudlar dedilər ki, peyğəmbər oradan çıxacaq. Lakin onların istədiyi kimi olmadı və bu da Allahın, Allahın yani peyğəmbəri qoroması idi. Sonra, yəni bu peyğəmbərin sallalləmin əvəli ümmətlərin onun haqqında bilməsi idi. Daha peyğəmbər sallalləmi yəni özünə onun qoyun otarması, yəni peyğəmbər salləmin çobanlıq İmam Buhari öz səyi kitabında Əbu Hüreyri-dən edir deyir ki Peyğəmbər səsəni buyurdu Ələ bir Peyğəmbər yoxdur ki onlar qoyun otarmasınlar və bu zaman sahabilər deyir ki Ya Rasulullah, bəs sən necə? Yəni sən də qoyun otarmıysam mı? Peyğəmbər səsəni buyurdu mən deyir Məkkənin qoyunlarını yəni müəyyən bir miqdarda pulla otarırdım Yəni iş, iş kimi Yəni ki Hər qoyuna müəyyən miqdarda pul alıb onu otadırdı. Və həmin Şəhriyar məsələn başqa bir həddə Cabirədiyyallah hanıdan deyir ki, peyğəmbər sallalların qoyunu otarırdı. Yəni peyğəmbər istən qabağı götürməsəm çobanlıq edirəm yəni, qoyunu otarıb. Əhəsr ki peyğəmbər Peygamberlik deyir bütün peyğəmbərlər qoyun otarıblar. Yəni peyğəmbərlərin çoxsu qoyun otarıblar. Yəni çoxsu qoyun otarıblar çünki bəzi peyğəmbər olub lakin, yəni, sabit olmayıb lakin ki o məsəl Bizamsa peyğəmbər qoyun otarıb. Şəhib Əleyhissəlam yanda qalıb, qoyun otarıb. Lakin İsa peyğəmbər sabit olmayıb qoyun otarması. Lakin buna baxın nə ola bilər? Yəni qoyundu otarıb İsa peyğəmbər. Lakin məşhur olub ki, İsa peyğəmbərin yəni, sənəti dilgərli olub. Peyğəmbər. Şulamın peyğəmbərsə olub? Bizə Davud peyğəmbər yəni, dəmir əzdi, məsələn, düzəldi. Yəni bucür yəni İndi baxa, Peygamber s. S. S. s. qoyun otarmasından hikmət və burada ibrət nədir? İbn-i Həcər deyir ki, aləmiyyət deyiblər ki, yəni Peygamberin s. qoyun otarmasından hikmət, Əb-ı e, Allah ona verdiyi bir ilhamdır ki, qoyun otarmaqla o, insanları necə idarə etməsini öyrənir. Orada, çünki qoyun otarmanın adanlığı görsə səbr olur. Səhərdən axşama qədər düşür qoyunun dalınca. Qoyun hərə gedir, o, də ora gedir. Yəni, burada səbər lazımdır, dözmək lazımdır, iradə lazımdır, aydındır. Yəni, Allah təhərlə Peyğəmbəd Səsələm bunu öyrədirdi. Yəni, buna evki bir praktiki kimi Allah təhərlə Peyğəmbəd Səsələm belə edirdi. Yəni, həmçinin bütün Peyğəmbədləri. Çünki ən şiddətli, çətinli, əzab görən Peyğəmbədlər olub. Ona elə Peyğəmbəd Səsələm və rəqətə bil-nəv fəradı rahibin yanına gələndə, onun yanına gələndə, o deyir ki sən qovmus, sən qoca var. Əvəzsən bilirdin o, iki qovlucaq o peyğəmbər. Peyğəmsəm iki məni çıxardılar başa, yəni Məkkədən. Peyğəmsəm inanmırdı belə şeyə ki, bunu Məkkədən çıxarddılar. Çünki Mə Məkkədən peyğəmsəm əslən əlaqəti var idi. Kəbə, baxın, onun əmisidir, Əbu Talib idi. Yəni həzrəyə xidmət edən Əbu Talib idi. Halbuki buna baxmayaraq o həmin Quraqət ibn Nəfal əvvəlcədən Bəzi anşidə təzablar nə olacaq? Elə bir peyğəmbər yoxdur ki, gəlsin və onu şəhrinə qoymasınlar. Bütün peyğəmlərə qovdular. Həmişə əziyyət veriblər. Ən şiddətli əzab, onu ən şiddətli əzab çəkən Yəni insanlar tərəfindən bu dünyada peyğəmbərlər olub. Həmişə əziyyət veriblər. Lakin buna baxmayaraq onlar yenə insanları haqqığa çaxtırıblar.